Du lyssnar på Tolkning pågår, avsnitt 16. Idag pratar vi bland annat om bokstavstolkning, att fastna i allvaret och att inte fatta någonting. Och det gör vi utifrån texterna för Annan dag jul. Så nu börjar vi. Hej alla.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 Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Ty jag har kommit för att ställa en man mot hans far, en dotter mot hennes mor, en sonhustru mot hennes svärmor och mannens husfolk ska bli hans fiender. Den som älskar far eller mor mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig.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 och jag sa inte att det var den här texten vi skulle prata om. Mm. Och efter jag har läst den så såg jag din reaktion. Eller hur? Ja. Vad kände du första gången du hörde den här texten? Alltså jag tror aldrig att jag faktiskt har hört den någon gång innan. Mm. Och kände mig... Jag vet, jag, det, jag blev lite förvånad. <laughs> att, att den fanns. Att, att, att, att han sa så. Mm. Jag Verkligen. håller Jag håller faktiskt med eller <laughs> hur? Alltså vi försöker ofta så här ja men Jesus den här snälla liksom mm. så kommer fredsbudskapet fridsförsten. Mm. Mm. här liksom jag kommer med svärd mm. Mm. jag kommer för att splittra mm. den som älskar sina barn mer än mig kommer jag inte så det kommer jag inte svara på Ska inte, han är inte värd att tillhöra mig han är inte värd, alltså ouch det där gör ganska ont alltså det, det känns som att det går stick i stäv med, med vad han säger på andra ställen ja. men, men samtidigt så det blir ju väldigt, alltså det gör ju honom ännu mer fascinerande, tänker jag eller hur, för att det fanns alltså det, allt han säger fanns ju en agenda, tänker jag mm Precis, för det är, jag tycker också det. Det är ganska spännande ändå. Mm. Jag tycker det ska vara spännande att se, eller det, det kommer vara spännande att se nu här vart det här samtalet kommer landa. Ja, Vi har ju ja. ingen aning. liksom Nej. För att jag vet inte, min första reaktion är, jag vet inte hur jag ska förhålla mig till den här texten. Nej. Det är ganska svårt. <gå> Jag, jag vet, det var ju en, en elev en gång, jag är gymnasiepräst och då var jag i en klass en gång. Och då var mm. det en elev som han var väldigt väldigt kritisk mot religion överhuvudtaget. Han försökte mm. hela tiden ställa mig mot väggen. och Han tog fram så här sodom och god och så lot vad han gjorde med ja. sina döttrar och, och allt det här. och All, Alla sådana här hemska ställen i Bibeln tog fram. Och så tog han fram det här stället. Det står ju... Att Jesus säger ju att jag har inte kommit med fred utan med svärd. Ja. Hur, hur går det ihop? Liksom? Och jag vet inte vad mitt är då. Minns inte jag tror jag sa någonting att ah, vissa saker är svåra att förstå. För han tog ju liksom mm. alla de här bibeltexterna i en klump. Mm. Så. Mm. Uh, och, och jag hävdar ju att saker som har skrivits för x antal tusen år sedan. Vissa grejer idag, alltså vi, vi tolkar dem mer bokstavligt idag mm. än vad man gjorde då mm. när de mm. sades eller när ja. de skrevs. Oh. Eh, vi har tappat eh, en viss förståelse för språket oh. och uttrycket och oh. bilderna. Eller hur? Ja, ja det är alltså... Han använder ju far och mor och son och dotter och, och sonhustru. Alltså det är väldigt mycket familjeord. Mm. Eh, mm. Men det är, som du säger, det, det kanske egentligen är något annat. Mm. Alltså det kanske inte är den familjen som vi ser mm. när vi hör de orden. Det kanske inte är den närmsta. det närmsta. Han, han kanske syftar på något annat. Mm men äh, det är var, varit skönt att kunna fråga honom för. ja men <skratt> ja, vi hade haft Jesus här nu ja, säger vi, suttit ja, vad här vid soffa där vi sitter nu, vad hade han sagt då vad menar du egentligen mm. Mm. det vet vi inte nej mm. Och han hade säkert sagt något ännu mer kryptiskt för det är ju så han jobbar känns det som <skratt> <skratt> <skratt> att man skulle få tänka en, ja. ett varv till men det känns ju som att här måste vi tänka ett antal varv innan vi ja kanske ja. kommer lite närmare vad han menar. Precis. Om man läser förra avsnittet jag hade i den här podden, mm. då var det söndag före domsöndagen mm. och det, den texten då var precis antingen det stycket som kommer efter det här eller är innan det här ja, och det är okay. det här, var beredd beredda, håller vakna mm. tjänaren som är vaken väntar då på sin Herre som kommer och håller lampan brinnande ja, det. och så vidare det, man inte missar. Precis. Ja. det är också en ganska hård text mm. kan mm. man tycka om man bara liksom läser mm. den rakt upp och ner och inte funderar så mycket kring den mm. och eh, men eh, strax ytterligare innan den här tjänaren som ska vara beredd mm. så säger just sina lärjungar det här orden kring gör det ringa bekymmer jag vet att jag tog upp förra gången också då när det var den här texten som var svår. Att mm. han har precis innan sagt: Gör er inga bekymmer. Tänk inte på morgondagen. Eh, och sen så kommer det här. Mm. Och det kan vara lite svårt att med den här texten får jag inte riktigt ihop det faktiskt. Det här att. Alltså, mm. första. Om jag delar upp texten i två delar. Det här att jag har inte kommit. Tror inte jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Ty jag har kommit för att ställa en man mot hans far. En dotter mot hennes mor och så vidare. Mm. Och vi, vi slutar innan det här. Den som älskar sin far. och Vi mm. slutar innan det. Mm. Då kanske man kan tänka att. Jag vet inte hur du är, tänker när jag mm. säger det här. Mm. Men att han kanske inte menar direkt att jag har kommit, alltså mitt budskap är så radikalt att mm. det kommer leda till mm. att människor mm. kommer ta till sig av mitt budskap på olika sätt mm. och därmed kanske göra att familjer splittras mm. i hur man ja, ja men precis och här han säger ju det här en man mot far en, en dotter mot hennes, alltså att det handlar om att um, de de unga, alltså de, de, de, de det är det nya som jag kommer med gentemot det gamla, just det. Och, och det är det det handlar om. Jag, jag kommer liksom med, med nytt fräckt budskap, så att säga. Eh, och det ställer jag mot det gamla, och det är det det handlar om, liksom att. Och det kommer att bli en splittring i det. Mm. Alltså jag kommer inte med fred jag kommer inte för att försöka liksom jämka ihop för att ni alla ska, mm. ska liksom hålla ihop och vara sams liksom inom familjen så att säga jag kommer med svär, det kommer att bli liksom, tjuff, rätt av mm. det, så är det liksom. och det, mm. det, där kompromissar han inte Nej. kanske det var ju faktiskt en väldigt bra tanke måste ja. jag säga här, det här att det, ja, precis som du säger ställa ställ en man mot hans far en mm. dotter mot hennes mor sonhustru mot mm. hennes svärmor alltså det nya mm. mot det gamla mm. Mm. nu får vi nu får vi ja, helt, <laughs> gärna nu har vi börjat hitta någonting här ja. känns det som ja. Just, och, och om, vi, om vi har det i åtanke om vi fortsätter att mm. läsa mm. kan vi förstå resten lite bättre då ja. den som älskar far eller mor mer än mig han är inte värd att tillhöra mig Ja, det kan man säga. Det gamla, alltså där ja, att om liksom ja, man håller sig till det gamla, då är det liksom. Mm. Ja, gör du det. Man går fast i gamla vanemönster. Ja, och ja, ja. precis. Men sen har vi nästa. Ja, nu kanske det. Kött. Och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig. Mm. Vad menar då? kan det vara kanske igen eller visst om man säger så här gammalt mot något eller nytt mot något gammalt men det är på något sätt är äh, nu hörde jag på sig alltså, nu hörde jag på mot mig själv jag tänkte så här att, att det, är, det är inte jag som person ni ska älska utan det är liksom det som jag mm. vill att ni ska göra mm. som ni ska älska mm. men han säger faktiskt mer än mig den som älskar son eller dotter mer än mig. Han är inte värd att tillhöra mig. Där går det inte riktigt ihop den här bilden. Nej. Vad är det då? Han, hur menar han då? Men det är kanske som du säger att vi är fast i för oss är det väldigt provocerande det här, eller hur? då? Ja, precis. Ni, oh. Vi värnar våra närmsta Ja, och, och familjen och de som är oss nära. Ja. Alltså man blir provocerad av säger han att vi ska liksom bara släppa allt. Ja, och, och inte alls bry oss om precis inte följa eller precis vad menar han? Eller hur? För det är där. Alltså vi som är föräldrar båda två, mm. vi skulle mm. ju aldrig få för oss att bara lämna våra barn Nej. för att följa Nej. alltså någon som säger liksom Alltså, och, och det är otroligt det väcker väldigt mycket om när Jesus säger mm. den som älskar sin dotter eller son mer mm. än mig tillhör inte mig men, men det är mm. kanske där vi är fast ja. i den här bokstavliga alltså vi, ja, vi tolkar det här mer bokstavligt ja. än vad det egentligen menas ja, och jag en sån här parallell att när jag växte upp mina föräldrar jobbade i Kenya ett antal år mm. Och man fick höra så många berättelser om man om liksom missionärsbarn där. Vars föräldrar hade ju skickat iväg sina barn till internat långt, mm. långt, långt, bort. Mm. Och de hade fått höra från kyrkan att titta inte bakåt när ni kör från era barn. Om de springer mm. efter bilen, titta inte efter dem. Mm. Bara kör, för att kallelsen är mycket starkare. Mm. Guds, alltså det som Gud säger att ni ska göra är så mycket starkare ja. än... Den här alltså relationen till barnen. Ja. De klarar sig fint här. Ja. Och det är lite det som växer mig när jag läser den här. Ja, men precis. Där har man ju verkligen gått alltså bokstav för bokstav ja. i detta bibelstället. Precis. För Att liksom, kan... Det är bara släppa. Och det, det, ni måste bara släppa allting. Ja. Och följa, annars så blir det inte på riktigt. Nej. Och Fast det jag tror inte det jag vill inte tro att det är det han menar. Ah, jag tror inte heller. Jag vill inte tro det heller. Jag, jag tror inte det heller. Det är mycket att brottas med den här texten. Ah. Efter den här texten mm. så, eh, så är han också lite. alltså Han är ganska barsk överhuvudtaget mm. runt här okay. eh, runt den här texten. Han ah, säger också ah. till exempel att om vänder, alltså om ni inte omvänder. Eh, om ni inte omvänder er, ska ni alla mista livet. och mm. Det är liksom ganska mm. hårda ord. Och, mm. Mm. och vad jag reagerat på också när jag läste, det är som att han är lite irriterad. Så här, oh, mm. jag har ju sagt så många gånger att mm. och de frågar ändå och bara, oh, ska vi ta det här igen? Alltså det är precis mm. på något sätt att han är lite mm. lite arg. Han är irriterad över något. Ja. Jag tänker det, det som står det sista här. Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värda att tillhöra mig. Alltså, vad menar han med det? Ja. Hur, hur, hur tolkar, hur tolkar ja. du så här att ta sitt kors? Vad betyder det? Ja. Det känns ju som alltså bär bördor. Ja, precis. det känns tungt. Ja. Att man är, man är beredd liksom att ja, men det kanske det som du säger han är lite liksom irriterad över att man tror att det ska vara enkelt. Han vill verkligen mm. trycka på att det, det är liksom det kommer inte vara Mm. Så. Mm. Att man liksom kommer glida runt på ett bananskal, utan ni kommer med själv för kämpa för detta. Mm. Alltså, lika mycket som han vet att han ju, vad han kommer att få offra mm. i detta så att säga, så, så vill han någonstans få dem att förstå att just det, det, är verkligen liksom, det här är något tungt och ja. bär sitt kors. Jag tänker att, att de han nämner det liksom mm. innan han själv ju har blivit korsfest. Precis Och för ja. dem på det ja. viset att, att han, ni ska missa också få göra det Ja, jag tror verkligen det är någonting på spåren här ja, för, ja. för om vi ser till temat martyrerna ja. de fick ju lida sen liksom. ja, så det kanske egentligen kanske han inte är så han kanske inte Alltså vi, vi kanske också bokst, alltså vi, vi, kanske, mm. vi tolkar den här texten lite för bokstavligt och vi sätter den samtidigt i vår tid mm. hur ska vi förhålla oss till den vi glömmer mm. bort perspektivet där och då ja, ja. ja Jesus kommer liksom få lida mm. och det kommer också de att bära det där korset mm. det är tungt mm. Mm. och de kommer också behöva bära sina kors mm. de liksom, kristna martyrerna här i början av. ja nu ser ju världen ut på ett annat sätt. Ja, nu är ja. kristendomen den största religionen. Och vi har varit de som har gjort... Alltså varit de som har kommit med verkligen svärd. Och ja, ja, ja men verkligen. Här var ju de lite mer i underläge då kan man ju lugnt mm, påstå. Mm, mm. Så att han kanske läser, han kanske säger det här. Vi tänker det lite barskt och strängt. Men han kanske säger det lite milt och mjukt kärleksfullt det är ju det vi, vi hoppas önskar och tror va när Jesus säger så här ja. liksom jag kommer med svärd <laughs> så tänker vi kanske säger men jag kommer med svärd ja. <laughs> för att vi, liksom, vi vill omhulda honom lite ja. det är lite jobbigt det. ja men det är lite och samtidigt så är man ju, blir man ju om det verkligen är så att han har blivit trött och fräs till lite och att mm. han verkligen liksom ah fatt Mm. Så äh, ja och då, då i och för sig ja, men det är ju, du, precis, då är han ju mänsklig mm. och det är ju ganska skönt med ja. hur många gånger har inte vi sagt saker mm. alltså till våra barn till exempel ja. Ja, som ja, vi ja. har känt Asch, nej mm. det där nu var jag för trött ja, nu orkar ja. jag inte eller nu var jag ju hungrig och trött ja. på en och samma gång och så säger jag det där och jag vet ju att så säger man inte nej så det kanske, alltså jag tänker att det han säger här det var liksom ingen som fattade redan på den tiden heller. Nej. Men han, det var, han var liksom bara tvungen att kräka ur sig. Ja just det. Nu tar jag i liksom det värsta jag mm. kan för att verkligen liksom få ja. er att inse och, ja. och fatta liksom att ah! så. Precis det kommer snart komma en tid mm. där jag mm. kommer misshandlas, spottas på mm, mm. spikas upp på ett kors. Mm. Så nu måste jag verkligen visa er allvar allvaret mm. ja, i detta. Precis. Alltså att eh, det är jag... walk in the park. Nej, precis. Det är verkligen liksom, det är inte frid och fred och så, det är faktiskt ett svärd. Ja, precis. Jag och, kommer med. Mm. Det kommer att skära rakt igenom allt vad ni har försökt och förgivet. Alltså ja. ta för givet och precis. allting. Och det blev, så blev det ju, jag tänker, alltså, plötsligt bara dör han. Ja, precis. Uppstår också, naturligtvis. Ja, ja. Men, men i det första skedet, alltså vad är detta? Ja. De, även om man hade sagt det tusen gånger så för dem blev det ju, ja. my god. Ja. Och låser in sig och är jätterädda och verkligen har... Någonstans liksom glömt mm. allt han har sagt. Precis. För att de hade ändå liksom en bild av vad det förut skulle bli. Och så plötsligt mm. blev det inte så. Jag tänker att det tog, ja. det tog ett tag innan man. Innan det går upp för Ja, och då också mm. blir det ju extra viktigt det här mm. att, att liksom på något sätt att. Lita inte på någon. Ni kommer vara förföljda. Mm. Men vakta är tunga. Liksom, med vem mm. ni berättar. Mm. Eh, till och med er svärmor kan mm. förråda er, ja. eller till och med er dotter ja. kan alltså att er, er familj ja. man vet inte riktigt vem som ja. kan vara den där som också som också är den som ja. hugger svärdet. Ja, precis. Ja. Och ni ska liksom gå i döden för mig, det säger han ju också. Ja. Alltså den som den som misste sitt liv för min skull han ska finna det. Ja. Om det nu är det han om vi nu tolkar honom rätt. <laughs> ja, och det gör vi säkert inte. Nej, det gör vi säkert inte. Men, Men. vi är ju fria tolkar. tolka. Luther liksom. ja. Han sa ju att vi alla, alla får tolka. Ja. eller hur? Precis. Vi behöver inte ha någon kyrka som Nej. gör det åt oss. Ja. Utan vi alla får. Precis. Ja. Och det var vad som är så skönt också med den här om man ser till den här podden som vi håller på med är att mm. vi ska ju inte komma några färdiga svar. Nej. Det är ganska befriande också. Och vi ska ju väcka... Mm tankar och funderingar ja. och det är kanske också egentligen det som predikan handlar om med att den behöver inte innehålla Nej. man behöver inte vara färdig i Nej. sin tanke <här> um, nu mm. till exempel på söndag ska jag predika när det är fjärda, vi spelar in det här lite ja, just det. innan och um, då så um, Just, den, alltså just också att där kände jag att jag verkligen brottades med de här frågorna själv kring Maria. Men var Maria egentligen? Mm. Mm. Och jag inledde den predikan med att jag ställer tre frågor och så säger jag att jag vet inte alls hur Jag kanske kommer ändra mig innan söndag. Det är ju två dagar till. Ja, Men att här hade jag velat stanna predikan. För ja. här hade jag velat föra ett samtal med er istället. Jag hade velat höra hur ni ser på Maria. Ja. För jag tror det skulle bli ett spännande samtal. Och, och jag tänker att det är någonting som en predikan ju bör öppna upp till mm, det här fortsatta mm. samtalet. Att, att predikanten ska inte ha de färdiga svaren. Nej. nej. Mm. Alltså en predikan som liksom lämnar fasigt, det är ju ganska så. Ja, det är ganska tråkigt ja, ja. får jag säga. Ja. Alltså man tänker att man vill gå därifrån med och ha fått lite. jaha hmm, mm. så. Ja, just det. Ja, det, tänker att det, ja och, för det här, mm. ja, och det här kanske är en uppelit. Tillfälle att just väcka de här tankarna med ja. den här texten ja. för annan dagen. Ja. Men du sa någonting innan mm. innan okay. vi satte på spelaren mm. spela den här. Ja. Varför är den här texten på andra Ja, just det. Fortsätt. De andra hörde ju inte det de som lyssnade. Nej, just det. <laughs> ja, nu ska jag komma ihåg hur jag tänkte. Nej, men det är nog mer att, att, att, att juldagen med sitt glädjebudskap att det har liksom. Man är så uppfylld i detta och sen så går man på annan dag och så bara smack så får man detta liksom i huvudet ja. vilket ju kanske är ganska uppfriskande. Ja. <laughs> eller hur englarna sjunger fred på jorden ja, på, på och fred och sen bara, fjua, dagen efter jag ja. så nu jag har inte kommit med fred, jag Nej. har kommit med svärd. Ja. Jag har kommit för att splittra. Ja. precis. Ja. tror du inte att det liksom ska vara så här nyttigt hela tiden. <laughs> Nej, utan tänk efter hur ni vad jag har sagt liksom eller vad jag ja. hur det kommer att bli. Precis, men igen. det är ju ja, jag har de tänkt när ja, de men, har valt ja, eller hur? hur Jag vet inte, alltså jag tänker hela advent och jultiden är ju jättekonstig kronologiskt mm, ju mm, mm. Det börjar med då att Jesus rider in på Nåsna ja, och sen så kommer liksom med Maria och sen så föds han och ja. sen helt plötsligt så kommer martyrenna som ja, egentligen vore temat martyrenna. Ja. Det borde ju vara efter alltså efter himmelsfärden. Ja, just det. Där någonstans. Där borde ju det komma, ja. Ja. kan man ju tycka. Inte nu. Nej, annan det... dag jul. Vad ja. har vi? Alltså, vi har ju så här... Nu bläddrar jag här. Vad är... ja Och sen så efter annan dag jul här så fortsätter vi ju på ja. Guds barn är söndagen ja. efter jul. Ja. Den bara är där återigen. Eller kanske för att de ville... Jag tänkte så här, äh, på annan dag när man är lite trött på Ja Just det, nu kan vi behöva ruska om lite. Ja, oh. ja det är en väldigt konstig oh. kronologisk... Eller det är ingen oh. kronologisk ordning. Det är en väldigt konstig oh. ordning. Men nu är det som det är. Och det måste vi förhålla oss till. Ja. Um, Såklart. Mm. Verkligen. Mm. Men um, en sak som jag har tänkt mycket på sista tiden, mm. det är att när jag håller eller när jag till har en, en, ett dop eller en begravning mm. eh, då vill jag alltid ha lite skratt och lite humor och ibland, alltså på dop kan det bli ganska mycket humor mm. men mm. Och det får inte bli glättigt ju, men den här med, ja. Men att få med ja. något förlösande skratt mm. någon gång i alla mm. fall ofta på dopen brukar ju barnen stå för det skrattet mm. Ändå, mm. Men, men när, jag kom, när det kommer till predikan då är jag jättedålig på att blanda in humor i det. Mm, mm. Jättedålig. Jag blir så otroligt allvarlig. Mm. Varför har vi den? Mm. Eller varför, och, och jag vet, när jag har lyssnat på andras predikningar mm, mm. så tycker jag också att vi glömmer. Alltså andra också nog glömmer den ah. där humorn. Ah. Alltså vi är fast i det allvarliga. Ah. Är det liksom Känner du att man får inte. Det här får man inte skoja om, eller? Nej, jag vet inte. Det är klart man får. Ja, ja. Gud och Jesus har väl humor om någon? Ja, liksom. verkligen. Alltså, ja. Så varför fastnar vi? i Eller jag vet inte, när du sitter i kyrkbänken. Jag tänkte också att ett som pedagogiskt grepp mm. är ju också att få folk att skratta lite. Mm, mm. ja Du menar att jag ska lösa den här frågan nu? Hur får vi in humor i ja. detta? Just yes, samvaliga. <laughs> det där förlösande skrattet mm. hur kan vi liksom i denna texten är det ju eller kanske är oh. just det som vi, vår brottning att det kan mm. bli någonting som kan vara förlösande, mm. för jag tänker att hitta liksom evangeliet i vi fastnar lätt i det tunga och det svåra, men mm. om vi hittar det glada budskapet, det är kanske när egentligen, mm. eller om vi, inte, om vi säger, ser bort från liksom det glada budskapet, om vi istället säger det befriande budskapet mm. Så kanske det är just den här brottningen. Att vi... Nej, jag vet inte. Mm. Jag tycker det här är svårt. Mm. Men det är inte så humor, humoristiskt. <laughs> nej, det är inte så humoristiskt. Men samtidigt så tror jag att det kan vara ganska så skönt att få höra det ibland. Mm. Att... att äh, även om man inte liksom ger, ger facit så att säga, utan att man ställer frågor. Men att man faktiskt också får höra att jag, jag fattar inte. Mm. Jag fattar inte riktigt så. Mm. Jag kan provtänka här lite med er. Men, men egentligen så... Mm. Ja, jag fattar inte vad han menar. Mm. Och, att, och att det kanske faktiskt kan vara... Mm. Hade du tyckt det hade varit alltså, Jag hade att höra? Att, ja, det hade jag nog tyckt. Ja. Alltså det, det blir lite mer... Um, vad ska man säga? Ja, men det blir ju en, en ärlighet- Mm. Alltså att, att faktiskt kunna säga det mm. istället för att ja, men, åh, jag, måste, jag måste komma på någonting. Att, man liksom mm. att det är det absolut viktigaste att, att komma med ett svar. Mm. Eller i alla fall ha, ha tänkt ut något så klokt. Mm, just det. Sen kanske det finns de som tycker att, det är liksom, att då har man inte gjort sitt jobb. som som predik predikant De så att säga. Ja. <laughs> ja. ja, men det är ja, precis det är nog. Ja, jag, jag håller med. Det jag ja. tyckte, också tyckte, det var ganska skönt ja. att höra. Ja. För att, och, och, jag tänker också som präst. känner jag ibland att ja. jag har lite krav på, mig. eller jag sätter ja. kraven på mig själv, ja, att ja. Oh, nu måste jag komma med något klokt här, ja. men att faktiskt bara vara ärlig och bara. Ja, jag alltså, på det som du säger Nu inför För din predikan på söndag nu är Det är mm. kanske det vi ska prata om Men, men det här att du säger att du, du kommer egentligen Till tre frågor Eller vad det var du sa mm, mm. Eh, Och att nu, du skulle vilja stanna där mm. Och sen ta ett samtal tänk, Varför kan man inte göra det ja, du, jag det, det hade jag liksom Det hade ju varit ännu roligare mm om man plötsligt liksom istället hade mm. istället för att ha den här 20 minuters liksom jag, prat en 20 minuter. Nej, men. <laughs> men det är men säkert det är en sida tänker jag. Alltså, ja. att det, det kom, ja. nu kommer en. Ja, men varför kan vi inte göra det? Att man man tar liksom, ja. vi tar en diskussion. Vad tänker ja. du? Ja. Jag, jag tänkte faktiskt på riktigt ja. att vi stannar vid de här frågorna. Ja. Alltså, jag ville verkligen. Jag skriver ingen. Och sen så tänkte jag, fast oh nej de, för, de som sitter i kan mm. förväntar sig något annat men hur vet jag det? Mm. Många kanske tyckte, åh oh ja. och det är inte så att man hoppar på någon alltså att faktiskt våga göra ja. så lite oftare Och då tänker jag att då, då går vi då är vi rätt tillbaka i den här texten ja. Folk förväntade sig att Jesus kom med fred och fridsförste och att han ja. liksom skulle ja. lösa och han bara säger, nej glöm det ja. så är det inte Just det för att det är så här. Just det. Alltså det han, han vänder liksom på. Ja. Han gör det oväntade och gör det. Och det måste vi också våga då göra. Ja, gör precis. det oväntade. Ja, men det är det jag menar. Ja. Att det är liksom... Men vi fastnar i... att traditionen förklaringen, och förklaringen ja. Mm, ja, precis mm. hur det alltid har varit ja, och det förväntas att jag ska precis jag, för, jag tror att mm. församlingsborna här nu eller så sitter i bänkarna och förväntar sig någonting Jo, ja, men du är ju präst mm. och du har ju läst teologi mm. jättemycket mm. och du har ju läst bibeln flera flera gånger och du ja, kan du den från, från många olika och ja, både baklänges och framlänges alla och alla alltså, är det någon som har sanningen så är det ju du som oh, precis. är präst. Du ska inte ha några frågor. Usch. Men vad, vad, om vi avrundar för nu har vi faktiskt vi har pratat i en halvtimme är kring sant? den här texten och vi var lite Oj. oroliga. Jag har inte alls gått igenom <laughs> det jag hade skrivit upp innan. Vi var lite oroliga att vi inte skulle ha In, något att säga. Precis. Men mm. om, vi, om vi vilka frågor vill vi lyfta upp som avslutning här? Vilka frågor skulle vi vilja skicka med? Vad, om, om vi hade bara Ställt tre frågor i en predikan och hållit ett samtal kring de frågorna. Mm. Vilka frågor hade det varit då? Mm. Mm, mm, mm. Vad menar han egentligen? Ja, det är ju den stora. <laughs> hur, hur tänker han? Ja. Um. Hur ska vi förhålla oss till detta budskap? Vad som utmanar oss behöver vi inte fråga. Mm. För det är ganska mycket som utmanar oss. Mm. Men kanske, hur hittar vi... Evangeliet i den här texten. Vad är det glada budskapet? Ja, Det känns ju det, det känns som att det är, det är en väldigt väsentlig fråga eftersom Evangelium ja. betyder det. Ja, Tänker jag. Precis. Glatt budskap. Ja, För vi vill ju, eller jag brukar i en predikan mm. vilja ju både såklart utmana men mm. också få med det här glada mm. budskapet mm. också. Ja. Den här liksom både och Mm. det behöver inte vara antingen eller utan det kan vara både och ja. Ja. och ni som lyssnar har säkert ännu mer massor av andra frågor som ni får skicka med era ja. era församlingsbor om ni ska predika eller bara ta till er av själva om ni fortsätter att fundera ja. kring den här texten och jag skulle vilja höra varenda samtal kring ja, den här texten verkligen <laughs> För vi jag har in... suttit här och sagt att jag inte vill ha några svar men, men det känns som att <laughs> jag är ganska sugen på att höra i alla fall lite fler mm. tankar kring detta och jag tror jag att uh, vårt samtal uh, fortsätter även när uh, stoppknappen är tryckt här. Det hoppas jag. Ja. Det är det som är meningen. Ja. Men tack så mycket Tina. Tack ska du ha.